Перший несамовитий натиск бурі ніби трохи видихався. Чи мені, може, так його відчулося? Бо вітер пхав на сукорму. За ж хвилі, які спочатку стелилися низько пригнуті вітром, і тільки пінились, тепер повздиблювались, виросли в справжні гори. І в небі теж зайшла якась дивна переміна. На всі боки довкола воно було чорне, мов смола, але майже просто над нас над головою, зненацька прорвалась кругле віконце. Таке чисте, ясне віконце глибокої синєви. І в ньому повний місяць засяяв таким яскравим сяйвом, якого я до того в житті не бачив. Він осяяв усе довкола, але, о боже, яке видовище осяяв він своїм світлом. Раз чи двічі я спробував заговорити до брата. Але незрозуміло, чому шум настільки подущав, що хоча кричав братові у самісіньке вухо, він не міг почути жодного мого слова. Тоді він похитав головою і, блядимов смерть, підняв пальця вгору, неначе хотів сказати «слухай». Спочатку я не міг збагнути, що він має на увазі, а потім моторошна думка сяйнула мені в голові. Я витяг годиника з кишені, він стояв. При місячному світлі я придивився до циферблата і, гірко заплакавши, закинув годинника далеко в океан. Він зупинився о 7 годині. Ми пропустили час затища. Вирстрему якраз злютував на всю силу. Якщо судно міцно збудоване, добре оснащене і не перевантажене, хвилі у широкому морі за сильного шторму завжди ніби вислизають з-під нього. Людям, незвичним до моря, це здається дивним, але у нас... Морською мовою це називається осідлати хвилі. Так от, досі ми досить вдало каталися по хвилях. Коли ж це велетенська водяна гора підхопила нас просто під корму і потягла, виростаючи вгору, все вище і вище, от ніби до самого неба. Я б не повірив ніколи, що хвиля може піднятися так високо. Потім, крутячись і ковзаючи, ми поринули вниз, і мене аж замлоїло. Голова запаморочилася, не мов би у вісні, падав із височенної гори. Але поки ми були ще на горі, я встиг кинути швидкий погляд навколо, і того єдиного погляду мені цілком вистачило. Я зразу ж визначив, де ми перебуваємо. Просто перед нами, на відстані якоїсь четверті милі, крутився вир москострему, але такий не схожий на звичайний москострем, як цей водокрут, що ви бачите на млиновий струмок. Коли б я ще раніше не здогадався, де ми і до чого повинні бути готові, я б нізащо не впізнав цього місця. Від жаху у мене мимоволі заплющились очі, по віки ми сюдомо зімкнулися самі собою. Минуло не більше двох хвилин, як раптом ми відчули, що хвилі десь поділись, а довкола нас саме шумовиння. Суденце круто повернуло на лівий борт і стрілою шугануло в новому напрямку. Тієї самої миті Громогке ревище хвиль геть потонуло в якомусь пронизливому вереску. Уявіть собі, скільки там тисяч пароплавів, що разом видають гудки, випускаючи пар. Це ж ми опинилися в смузі шумовиння, що завжди оточує вир. І мені подумалось зараз, нас ж бурне в безодню, а ми її ледь-ледь розрізняли, бо кружляли понад нею. З неймовірною швидкістю. суденце наше, начебто, нітрохи не занурювалось у воду, а ковзало, мов бульбашка по поверхні бриж. Правий борт був повернутий до водоверті, а над лівим височив безмір океану, який ми щойно покинули. Він зводився величезною стіною, що судомо здиблювались поміж нами і небокраєм. Це може видатися дивним, але тепер... Коли ми опинилися в самісінькій пащі виру, я почувався спокійніше, ніж коли ми ще тільки наближалися до нього. Запевнивши самого себе, що сподіватись нам нема на що, я майже позбувся того страху, що спочатку забрав мою мужність. Певне то вічий був розгладнав мої нерви. Ви ще подумаєте, ніби я хизуюсь, але я кажу вам щиру правду. Я почав розважати, яка та велич загинути отаким чином, і яким дурним я був би, коли б перед цим чудовим проявом у всемогутності Божої я думав про сущу дрібницю своє власне життя. Я не сумніваюсь, що навіть спалений від сорому, коли мене сийнула ця думка, за якусь хвильку вся моя увага була вже прикута до виру. Мене пройняло почуття ще не допитливості я достеменно відчув бажання дослідити його глибини, хай навіть ціною власного життя. І тільки за одним жалкував, що ніколи не зможу розповісти давнім товаришам, котрі залишились на березі, про тайни, які маю недмінно побачити. Дивно, що людину перед лицем смерті переслідують такі недоладні химери. Згодом я часто думав, що то мені трохи закрутилась голова від постійного кружляння понад безодною, була втім ще одна обставина, що допомогла мені вернути самовладання. Ощух вітер. Він уже не досягав до нас, адже, як ви самі переконалися, пояс шумовиння знаходиться значно нижче рівня океану, що височив тепер над нами стрімким чорним кряжем. Якщо вам ніколи не траплялося опинитись в морі під час лютого шторму, вам годі навіть уявити, до якої нестями можу довести шмалький вітер, що шмагає бризками. Вітер і хвилі. Сліплять, оглушають, не дають дихнути, позбавляють вас будь-якої здатності діяти чи міркувати. А ми тепер були майже позбавлені цих прикращів. От як засуджений на смерть злочинець, користується у в'язниці дріб'язковими пільгами, що їх не міг мати, поки доля його ще не була вирішена. Скільки разів, – описали Миколо по краю водоверті, – сказати неможливо. Близько години нас крутило і крутило, все кругом та кругом, і ми не пливли, летіли, помало наближалися до середини пояса, а тоді ближче й ближче до жахливого внутрішнього краю. Весь цей час я не випускав кільця з рук. Мій старший брат лежав на кормі, тримаючись за порожня барельце з питної води, принайтоване до корми. Це була єдина на палубі річ, якої не знесло за борт першим наскоком урагану. Коли ми наблизились до пруга незглибимої ями, брат раптом випустив з рук барильці і кинувся до мене. Сам на себе не схожий від жаху. Спробував відірвати мої руки від кільця рима, оскільки вдвох ми не могли надійно за нього триматись. Ніколи і ні від чого в житті не було мені так прикро, як від цього його вчинку. Хоч я й розумів, він певне схибнувся, зовсім втратив розум від страху. Одначе я й гадки не мав боротися з ним за те кільце». Я знав, буде все одно те, що буде, хоч би ми й зовсім ні за що не тримались, тож я поступився йому кільцем і переповз на корму, до барильця. Зробити це було не надто тяжко, бо суднище наше у своєму кружлянні трималось досить спокійно, не кернилось на борт і лише сіпалось ззад вперед від незмінних ривків та здригань виру. Ледве встиг я охопити руками барильце, як зненацька ми різко перекинулись на правий борт і сторч ковзнули до безодні. Як вапливо пробурмотів молитву до Бога, й подумав, що все, кінець. Від стрімкого падіння мене замлоїло, і я інстинктивно ще міцніше вчепився в барильце, заплющив очі. Протягом кількох секунд я не зважувався їх розплющити, чекав, що ось-ось ще мить і загинемо. Та все чудувався, чого це я досі не в воді, не захлинаюся в останніх корчах боротьби за життя. Але проминала мить за митью, а я все ще був живий. Я переставав відчувати, що ми падаємо вниз. А ще мені здалось, ніби суденце рухалось майже так само, як і раніше, коли воно було в смузі шумовиння. От тільки, що тепер воно начебто глибше сиділо у воді, я набрався духу і розплющив очі, глянув навколо. Ніколи я не забуду того відчуття святобливого трепету, жаху та захвату, що пройняло мене тоді. Суденце, немов повисло, затримане якимось чарами посеред свого шляху в прірву, на внутрішній поверхні велетенської круглої вирви, неймовірної глибини. Її гладесінькі стіни можна було б прийняти за чорне дерево, коли б вони. Не обертались з такою моторошною швидкістю і не відбивали мерехтливого примарного місячного сяйва, яке потоками золотої величі струменіли вздовж чорних схилів, проникаючи далеко вглиб у найпотаємніші безодні. Спочатку я був таким приголомшений, що не міг нічого до потя роздивитись. Спирьмав тільки загальні спалахи грізновеличної краси. Коли ж трохи говтався, погляд мій мимоволі простягся донизу. Цьому напрямку око не натрапило ні на які перепони, адже суденце висіло на похилій поверхні вирви. Трималося воно зовсім рівно. Сказати б інакше, площина палуби була паралельна площині води. Тільки ж вода круто опускалась, утворюючи кут більше 45 градусів. Тож ми ніби лежали на боці. Одначе я не міг не помітити, що і при такому положенні мені не набагато важче було зберігати рівновагу, ніж коли б ми знаходились на горизонтальній площині, певне завдяки швидкості нашого кружляння. Місячні промені добирались начебто до самого дна почини, але я все так само нічого не міг там розгледіти, бо все знизу було повити густою млою, над якою звивалась пишна веселка, мов той вузький хиткий місток, що, як твердять мусульмани, править за єдиний перехід із часу у вічність. Ця імла, чи то водяна, курява, виникала безперечно від зіткнення велетенських стін вирви, коли вони всі зразу зіштовхувалися на дні. Але Зойк, що здіймався з тієї імли і линув до небес, я описати не берусь. Коли ми були ковзнули безодню з пояса Шумовиня, нас знесло на чимало глибину, але далі ми опускались вже аж ніяк не розмірено. Все кружа та кружа летіли ми, але не плавно і не одноманітно, а за паморочливими поштовхами і ривками, які тож бурляли нас усього на кілька сотень ярдів, то змушували вразо писати чи не ціле коло. І з кожним обертом ми опускалися дедалі нижче, поволі, але досить помітно. Роззираючись довкола, по широчезній пусті рідкого ебену, по якій нас отак крутило, я зауважив, що наше суденце було не єдиною здобичю захопленою пощекою виру. І вище, і нижче нас виднілись уламки кораблів, величезні купи колод, стовбури дерев та безліч усякого дрібного мотлаху, різне домашнє начиння, розламані ящики, діжки й дошки. Я вже згадував ту неприродну допитливість, що пройняла мене заступивши первинне почуття жаху. Вона ніби тим дужче володівала мною, чим ближче і ближче я посувався до своєї страхітливої долі. З незвичайним інтересом почав я придивлятися до незлічених речей, що кружляли разом із нами. Може, то була у мене якась мечня, бо я навіть розважався тим, що згадував, котра з цих речей швидше щезне в пінявому клекоті біля дна». Ось ця ялинка, казав я сам собі, зараз неодмінно зробить фатальний стрибок, пірней ісчезне. А тоді розчаровано бачив, як кістяк голландського торговельного судна випередив її і пірнув перший. Врешті, після того, як я кілька разів отак згадував і ще раз помилявся, сам цей факт, факт незмінної хибності моїх здогадів, наштовхнув мене на цілий ланцюг думок, від яких я знов затремтів з голови до п'ят, а серце моє знов несамовито заколотало. Але затремтів я не від нових жахів. Мене схилював невиразний промінець надії. Та надія зародилася почасти з деяких моїх спогадів, а почасти з моїх теперішніх спостережень. Я пригадав весь той розмаїтній плавучий мотлох, яким усіяне узбережжя Лофодено. Все, що колись був поглинув москестрем, а потім викинув назад» то були здебільшого надзвичайно понівечені уламки, такі побиті й пошарпані, що суціль їжачилися скіпками, от ніби їх зумисне понавтикали туди. Але серед того гамозу траплялись іноді речі, які зовсім не були спотворені. Я не міг знайти цьому ніякого іншого пояснення, крім того, що з усіх цих предметів лише ті, що обернені на обдерті уламки – були затягнуті аж на саме дно, а інші – чи тому, що набагато пізніше потрапили у вир, чи з якоїсь іншої причини опускались надто повільно, не встигали досягти дна, оскільки наставав приплив чи відплив. Я ладен був припустити, що в обох випадках вони могли бути винесені на поверхню океану, не зазнавши долі тих речей, які були втягнуті раніше або чомусь засмоктувало швидше – при цьому я зробив ще три важливі спостереження. Перше, як правило, ще більші були предмети, то швидше вони опускались. Друге, якщо з двох тіл однакового об'єму одне було сферичне, а друге будь-якої іншої форми, то сферичне опускалося швидше. Третє, якщо з двох тіл однакової величини одне було циліндричне, а друге мало будь-який інший образ, то циліндричне втягувалось повільніше. Після того, як я порятувався, кілька разів бесідував на цю тему із старим шкільним учителем нашої округи. Це ж від нього я навчився вживати слова «циліндр» та «сфера». Він пояснив мені, хоча я те пояснення забув яким чином те, що мені привелося спостерігати, було по суті природним наслідком тієї форми, яку мали плавучі речі, й показав мені, чому так виходило. Циліндр, потрапивши у вир, чинив більший опір його всмоктувальній силі і втягувався складніше, ніж будь-яке інше, рівне йому обсягом тіло, котре мало будь-яку іншу форму. Великою мірою укріпила мої спостереження одна вражаюча обставина: і то завдяки їй я загорівся ідеєю використати її для свого порятунку. Щоразу, описуючи коло, ми обганяли то барильце, то рею, то зірвану з корабля щоглу. А ще ж багато цих речей, які були на одному рівні з нами тієї хвилини, коли я тільки розплющив очі і побачив ці чудеса водоверті, тепер кружляли високо над нами і ніби й не дуже зрушили зі свого початкового рівня. Більше я не вагався. Я вирішив привязати себе якомога міцніше до барильця з підпитної води, що за нього я тримався, відрізати найтов, яким воно кріпилось до керми, і кинутися з ним у воду. Я спробував на мигах привернути увагу брата, показуючи йому на барильце, що пропливало повз нас, і всіляко намагався розтлумачити йому, що саме я намірюваюся зробити. Нарешті він наче збагнув мій задом, але чи так воно було чи ні, тільки безнадійно похитав головою і не захотів покинути своє кільце, зрушити з місця. Дотягтися до нього було неможливо, а кожна мить зволікання загрожувала погибелю. Тож я, знітивши серце, полишив брата на його власну долю, прив'язав себе до берильця тією самою мотузкою, якою воно було принайтоване до корми, і не роздумуючи ні миті більше, кинувся в море. Наслідок виявився точнісінько такий, як я сподівався. Оскільки це ж я сам розповідаю вам цю історію, і ви бачите, що я порятувався, і знаєте з моїх слів, яким чином я добився порятунку, а отже, можете зараз, передбачити все, чого я ще не договорив. Я постараюсь небагатьма словами довести свою оповідь до кінця. Минула майже година, чи близько того, відколи я покинув наше суденце, коли воно, опустившись набагато нижче за мене, зробило три чи чотири підряд близьковичні оберти і, забираючи за собою мого любого брата, гунуло в почину, назавжди щезло в пекельному шумовинні. А барельце, до якого я був прив'язаний, пройшло тільки трохи більше половини в до дна вирви, від того місця, де я стрибнув за борт коли в цих самих надріщах виру зайшла вирішальна переміна. Раптово і швидко, просто на моїх очах, похилі стіни гігантської вирви стали втрачати свою кривизну. Бурхливий кружит виру почав уповільнюватись. мало помалу щезла і мгла, і веселка внизу. Дно пучини стало начебто підійматись вгору. Було ясне небо, вітрив тихомирлися, і повня, сяючи, катилась до заходу. Коли я опинився на поверхні океану, навпроти берегів Лафодену, вище того самого місця, де щойно зіяла прірва Москастрему. Це був час затища, але море після Органу все ще здиблювало з горами хвиль. Течія стрему підхопила мене і за кілька хвилин винесла до рибальських угідь біля самого берега. Мене, геть виснаженого, запримітили суденця і витягли на борт. Тепер, коли небезпека була позаду, я через пережиті жахи не міг мовити й слова. Врятували ж мене мої давні приятелі і товариші, але вони не впізнали мене, от ніби я був вихідець з того світу. Моя чуприна, іще напередодні чорна, мов вороняче керло, була геть біла, як оце ви її зараз бачите. Кажуть, ніби і моє обличчя зовсім перемінилось. Згодом я розповів їм свою пригоду, і вони мені не повірили. Тепер я її розказую і вам». І не дуже сподіваюся, що ви повірите мені більше, ніж безжурні лофоденські рибалки.